або всього себе розпринькаєш на розпустні втіхи. Наворочив клятий, напророчив, як у воду дивився. За цією трохи дивною для суворого чорнокнижника інтермедією іде вірш, який так і називається «Пророк». Йому давали дорогі метали, що й золоті гори обіцяли. Бери, казали, даємо, візьми, лиш думай так, як думаємо ми. Його залізом різали і били, ламали кості, розтягали жили і обіцяли «Випустим з тюрми, лиш думай так, як думаємо ми». В його очах світився гордий гнів, нічого він катам не відповів. За те, що мав він віру невідступну, незламну волю, душу непідкупну, «Учи людей», сам Бог йому вилів. Писані закони існували, але рівності перед ними не могло бути. Не бракувало тільки безсоромних розпотякувань про неї. Треба ж було ману напускати. Хитромудрі писаки навигадували безліч форм особливого служіння суспільству і народові. Потяканням про незбагненні для невишколеного розуму матерії вони забивали баки довірливим людям. А тих, що пробували називати речі належними іменами – Нахабно оголошували ворогами прогресу, ворогами народу, а то й цілого людства. І не тому таке коїлось, що людина – людині-вовк, як вважали філософи-мізантропи. Не тому, що люди просто лихі й агресивні від природи. Причина була іншою. На думку чорнокнижника, а така думка у нас нині набула широкого визнання, причина полягала в тому, що стосунки між людьми – покон складалися так, що пряме служіння найвищому було важким, виснажливим і часто принизливим Люди боялися приниженого найвищого, як лихої долі На найвище дивилися як на ярмо, як на гірку повинність як на кару за невідомі гріхи Люди, яким доводилося безпосередньо служити найвищому скрізь і всюди називалися простими людьми і не можна сказати, що їх завжди кривдили. Навпаки. Їм чимало виголошувалось подяк і похвал. Ледацюли вихваляли їх за працьовитість, злодюги за чесність, лицеміри за щирість, шкуродери за лагідну вдачу. Майже всіх, кого треба було знищити, називали ворогами тих простих людей, тобто народу. Певно, чорнішої ганьби не можна було й придумати. А їм, тим простим людям і за любові, за шану. І за дяку часто доводилося розплачуватись кров'ю, потом, здоров'ям І навіть дітьми своїми У нашім раї на землі нічого кращого немає Як тая мати молодая своїм дитяточком малим А в пеклі нашому страшні нічого гіршого немає Як тая мати, що ридає над вбитим сином Шум і грім всі наші ації та ізми все, що приносить нам війна, Низьке й високе, горе слізьме, Давно оплакує вона. Поразки, чвари й перемоги, Всі потрясінні й тривоги Переживає тяжко так, Як ні одне живе Створіння. Десь у бою впаде юнак З пробитим серцем на каміння І обірветься зразу Весь короткий вік. Накриє глина, холодний Труп його, а десь о, доле-доле материна, Над підлим гвалтом крикунів, Над смертю, вбивствами, боями Стоять з простертими руками Страждальні тіні матерів. І поряд з їхніми слізьми, Які мерзенні, повсякденні, Оптимістичні теревені, Якими тішимося ми. Колись я задиркувато запитав чорнокнижника, А що таке совість? І тепер розумію, чому так боляче вразив його, мало не образив. Вся книга, майже кожна її сторінка пройнята, овіяна, просочена роздумами про неї, про совість людську. Всі мислячі люди сходились на цілком правильній думці про те, що найвище дарує людині найчистіші втіхи, облагороджує її. Найвище називали джерелом всього прекрасного на землі, основою життя. Проте всі, кому траплялося хоча б найменша можливість обминути те джерело,